وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاوْا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَان دا صورت دوخان دے صلور صلو اختم صورت دے پس دا صورت زخرف مخید صورت جیسی ننازل شوے آسمان نچرال غلے صلور تم نمبر صورت دے مخید تم شبه جوابو دلتا دنہم شبه جواب ورکوی چ شاید چې دوی زمون خبره واوري زکا ورته کوم اے شاید چې واوري اے شاید چې زماده چا واوري شاید چې زماده فریاد واوري الله فرمایي چې ود خدای بني ادمه دا خو شاید شاید خبره دا او الله انه هو السمیع العلیم الله یقینا اوریدونکه علم ولده داګه ته چا شاید شاید ته چا کېو یو الله ته ولې نمه څلګه هغه اورېدل یقین حق دي او سچ دي او تا تر راشي په دې صورت کې تینځ عمر دي صداقات د کتابه اولان بیا د شهبه بای ثانیاں بیا د تخفيف دنيوي بای په هلال د فرعون سالسان د قوم فرعون او د قوم طبا او تفیف اوخروی به ی رابعان او ایشارات به خامسان خلاصات و بابن هدی اول باب ترسل استمات pore دکه صدا کذ قران نه ذکر د مقصد القران چې توحید ده او لري اسماء و صفات ودالته شيره به ی یا تفیف دنیوی په ذکر د دوخان چو لوگه په دنیا برپا شي بیا وا د فرعون حامین والکتاب المبین زما د قسم په کتاب کاربانه چې واضح بیان کوي کې دی ان انزلنا یقینا موږ نوزول د قران شروع کړه ان انزل الله یقنان منگا نزول ده قرآن شروع کرده فی لیلت مبارکا پششپا برکتی کی انا کننا منظرین یقنان یو منگا یرون کی ده قرآن نزول منگا شروع کرده پششپا برکتی کی پششپا برکتی کی چا کمش پدا چاگی تارش پدا لیلت القدروائی ولی زګا قران کې وګوره قران بازي قران د بازي په تفسیر کوي مله ال ته سوره بقرې کې چې وی شهر رمضان الذي ونزل فيه القرآن میاش د رمضان هغه دا چې پای کې الله تعالی له ګره قران را لې ګره معلومه شوه چې قران الله را لې پمیاشتہ چاخه ده رمضان کې دا په یقیني خبره شو سبنا وګورئ سورۃ القدر کې الله سوای اننا انزلناه فی لیلۃ القدر ما قران په لیلۃ القدر کې نازل کړه نو معلومه ده شو چې قران په بل شپه کې نه دی نازل شوی بلکې په لیلۃ القدر کې دغه د امره مشه شواله لېله تلقدر لېله تلقدر الله پرم ځان کې پیدا کړي د شپه الله په کوم ځان کې پیدا کړي وروره پرم ځان المبارک کې انزلان فی لیلت مبرکه نو کاڅو د دینا د لن سم د شعبان اخلي او وی باندې اشتبارا او دې په فضایل کې څو نه فضایل چرغ غلې اکثر باندې کلام ده نو قران حق او یقیني ده هغه ش베 کې خلق او عجیب حیوان بیا پانس پکه خلق مسلمان هم راگه نواغا مور دنگئی وی واد خدای بنیادما داخو بارمی که یو قومو آتش پرسو دا غوی دا خیالو چه پا دیش پا که منگا اور خوشالکنو منگا طول کالبا گلی گل زاروی مسلمان هم راگه نواغا مپن لوسونا دنگئی دغه خړې بني ادم تک پر الله ولې نه خوشاله ته اور خوشاله ولې تاسو تاسو پراستي اگر په مسلمان کے مرا غه او دا فاطمه سدای کې اوه دار سماوي اجازه کړو او دا دا مجوسیانو د ہندوانو رسمو بیا رفتا رفتا په مسلمانی کمرا گئے دا دا پیلہ سمیش پی چھ دي یا کم رویتو نا چھ بازی خلق دا دینم لیلت مبارکانا دا شعبانش پا غیست دانو آغیبانی خلط را گلے اشتباع پی را گلے غلطی پی اِنَّا اَنزَلْنَاو مَنْغْرَى لِهِ قُرْآنِ لَرَام فِي لَيْلَةِ مُبَارَكًا پشپا برکتی کی چگت سشده وائی القدر امام قرطبی رحمه اللہ وائی چا چې ویاله چې قران د ليلۃ القدرنا علا وا په بلش په کې راغله فقد اعظم عل الله فقد اعظم الفریۃ عل الله د الله لیدرو کوتل او الله ان انزلنا فی لیلۃ القدر ما هو قران په لیلۃ القدر کې نازل کړه او لیلۃ القدر بیا په کمځای کې دوایر وره پر رمضان او مبارک کې دا ان انزل الله في ليله مباركه انا كنا منذر قران حكمت قران مسے يقين يومغا يروني کہ و زمان مولا نو قران پر ليله القدر کرا گئے فیصل رازي شسنا قران پر ليله القدر کرا گئے نو قران خدا سمای دنیا نا پدیر ستو کاله کې راغله جواب دا دی چې نزول د قران شروع شه په ليله تل قدر کې ده جواب دا دی چې قران د لوې محفوظ نا بیت العزت تا یا بیت المامور تا یا سمای دنیا تا توی وشپا که اللہ ٹول پا ٹولا را لے گلے صرف او د عزاز د قرآن ده پارا او بیاد آغازین اللہ رب العزت ده سمای دنیا نا بیت العزت نا بیت المعمور نا اللہ دنیا تا پا دیرشتو کالو کی لگ لگ لگ لگ لگ ضرورت معافق اللہ را ولے گل او قرآن پورا شرک اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَانْ یناکو نا مونسرین یو مونگا يرونکې نو لیلۃ القدر پر رمضان المبارک کې او رمضان المبارک بیا پناتکې تاک شو کې غریب ګمان په څرنې اشاره کې په څرنې بیا پناتکو کې یو اشتماع دیر اشتماع تینز اشتماع و اشتماع او یو کم دیر سماع بیار دیر غالب گمان چرا بزل جلال دیر غالب گمان او بیار و اشتماع دار اللہ اللہ محروم انہ کی اتیکاف فارو ته زمایو درخواست ده خدای درزاده 파را څوک اتیکاف کوي محبوبای تاسې کوئ چې شپه په کارداه چې د ټوله شپه رونه کی د یحیا ولل وای محبوب عالم صلی الله علیه وسلم خپل بستر ګور ټګول کړه لوي سي زند روان دي کول سي زن پته نه دا سیزن زن بیا یا راشیہ برانشی تمتامن سمیم ارار نجدن فما بعد العشیت من اراری دا د رمضان خسته دورځه وبیا یا چا راشیه برانشی کور سه زنده محمد یعربی خپل بستر غول کړه الله باندې پیغمبر اسلام وته راډا دا لاس اخرنه 10 به نبی اسلام احیا اللیل ځالا وکړن چا کې ظرا زو نیاز کې دا ورځي 13 ول غاړي ان انزلنا في الاعتكاف تخصوصا نور مسلمانانو ته عموما ورځي یو خبر کوم سنت الاعتكاف تاونه اعتکاف ماشاء الله د شپې هم کېدای شي او شپه اعتکاف دا یوش پا احیاء اللیل وکا دوش پا احیاء اللیل وکا نشال پتور پکار رائے چھ مسلمان تراشی دا دی جماعت وجہ زکاوے ماں چھ منگ دیر کمزوری و منگ بی حیمت آئیو نو ما شا اللہ دیو بل چکم دے آلتا پا گوٹ کی سوک گناس دے آلتا پا یو گوٹ کی یو کس جڑا کئی پا بل گوٹ کی بل سوک جڑا کئی اللہ دیکی له د زم د ععلاق دی الله بلکټورو مسلمانانو ورو ک د الله واچ په اشاره کې چې ماشاء الله په سلونو سروننو خلک کي م بدبخت بدخته چې په زورو به اعتقاافته خلک کې شکر الحمد الله زمونږ په د علاق کې تاسوکورئ ماشال الله نه جوانان ل کسان دوس کسان بالکل نه جوانان خوایې د پاره یو درخواست دارې چې اول د خپل عالمنا صحیح د اعتکاف طریقې یادول دا څنګه چې غرق نشو تباہ نشو برباد نشو یو ځای کړه نو دا اور پکوټ نه کی سپایې کې اور بلېږي پای کې اعتکاف ورکه نه وری اعتکاف سنتې اعتکاف د پاره جمعات شر ده یو بیو ممټم به ضرورت هو د اعتکاف د ماتيږي بیا اعتکاف چې کله تاسو اعتکاف نیت وکو به ضرورت یو سکن جماعت را بهر نه د خپل نظر حفاظت خپل غږونو حفاظت د خپل سترګو حفاظت د خپل جب حفاظت پر ازو نیاز کې د سورځې تیرې کته الله تا شپی اکسر اشپا پایی خطیر اول اشراق پوری کم از کم اشراق پوری اعتکاف و علا خصوصا چھ خوب بنا کی اشراق نروستو مانگا کمزوریو عجزانانیو بیا خیار دیو دشئی انا آنزلناو فی لیلت مبارکاو انا کننا منزرین یکنن یومگا یرغونی کی فیہا یفرقو کلو امر حکیم فیہا یفرقو کلو امر حکیم یو ظل یو بابا مالی دو کے ناس دو اخوار ڈڑی تاوتے ہو ڈڑی لگولی وا پل سنتی اغیستز میل دا کیا بات ہے بابا و اے مر بسلتا جمعات و اے یخدت سچالوکم انزلتا ذکر کام ہوئے ایمانوالاو دا اتکاب ماتیگی فی آی افرق کل امرن حکیم دا خو گپ نده دین کی اوپربندی دا ایخ پل شروطی دا ایخ پل ترتیبی فی آی افرق کل امرن حکیم اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكًا اِنَّا ترغیب ورکړئ تاسو څنګه علماء کرام یې خپل جماعتونو کې په شدت مټر ترغیب ورکړئ اعتکافونو ته چې دا الله د قهر او د جذب دا سفېڑا زموږ نوابه شي او کنه کذابې خامخاره وړي اعتکاف مکه سنت او واجب شو اعتکاف چې مات کا د دیو واپسی په تابانه او سواجب دا یا عداو دا ده قضار اولل په مسلمان بانی بیا لازیم شي یا ودائی گنانگاری گی پدی بانی و بیا غر کی گی درخواست داده تاست درخواست داده سوک علماء کرام یه دیر پو کلی انداز سر ماشاءاللہ کلا دے لگا سبا نبل سبا سبا نبل سبا و رزدان و ماشاءاللہ سبا ډیر پاالاته ریقه سره د تراونه وروسته مسلمانانو مطالبه وکي ای ته بیا ترتیبونه وکي سپګړه ګډې ری مکه نه وای څنګه یو بل سره بیا خبره ترې کوي مدحرجاده پارا جدا جدا خپل خپل کوټه نه شي دامیه سنت طریقه دا ا کوټه نو ته بیا دا ضرورت نشته چې دا مانزه پټیم کېم دی پای کېنه نه وځي بهرحال که په جمعات مختصری هغه بالکل غونډوي پردام آگا پرده جماعت تا روڑی چه اگه سقا نئی گوره مازی پرده ایز که مسلمان داگه سر درده لگئی نو داسه نا چه منگرک شتباشو خصوصا نمانزه پتیم داگه پرده سر خلک خلق کٹسادر روڑی کٹسادر عموما اگه بیلماز ای نو داسه نا چه اندوستر رو اللہ ناراضا انزلناو فی لیلت مبارکان زبردستہ ماضی کٹسادرے ماضی کپڑا روڑے جمعاتا ان انزلناو فی لیلت مبارکان اللہ دیکھی چھپا جمعتونوں کے دونے اعتقاف والا راشی چھپا جمعتونوں پر تنگ راشی تنگ راشی ان انزلناو فی لیلت مبارکان ګوبای سیاو لیل کنه به کو تاسو کې دایو مونږ کې دایو نقصان نه کرا چې واپس لاړوم مونږ ستړی ستړی یو ابه يم واي زما بچی ستړی راغله مسافر ده اودې ماشاالله بیا کوب تکارو یی مداورځه تری دا کول یوازې تری نه دا سې شي نه دا باندې بوز غره ته لاړې ته د درې بار کا خپل کور کې خپل آبا یې خپل زادها ورونه وایګا انټور جمعه تبوزا د قران درس ورته کاوه ورځي د قران درس ورته کاوه شپې چې کومه خپل الله ته جاړې دا ورځ به وګورم منګه به ځای نه تیروم کوو به ده کنه اعظم ده کنه ده ان فی ليله مبارکه بیا څرانو ورځو کې سون اچي سیزن شیزن پترقیشی دا عبادت و رضی و سرالی حالتا ختمونم ختم شوی تقریبا تقریبا ختمونم خلق و کڑی هم خلک سش شوی تا دیو رضو که دیر دیر دا اللہ نرو گردانی او دا غفلت جوندی دیر سا عجیبا گنتا بارہ نصرو سپن وریږي زبد نصیب جوړه تشکر تاولما نن ته تشکر تہ نه وڑکه سری ها انزلنا فی لیلۃ مبارکہ کتے زما پسر باندې ډیر بوجنا په دلا ده نبی پسر باندې څو نه بوجنا بوش خوده بوش دے پسر دے قرضونو اغستې خوبس دای او رضې دي کرا چې یو الله ته کنه انزل فی ليله مبارکه کور کې زنانہ الله ته چې وی ماشومان ماشومان خپل بچی پاسوي اگر د ماشوم بچی خپل بچی ته بچی اگر سره او چتکا دا دا چا چې برابر الله ویني د دې پدې چاچو دې پدې چا چوکي الله واجبہ قوتي خدای دې انزل فی ليله طیبه مبارکه یا کینه مونږه لرا په شپه برکتي کې چې ليله تل قدر اناکلنا منذرین ان شاء الله کدا احیا ال ل شروشی ليله تل قدر باندې د یو میا شې عبادت د زرمیاشتو برابر انا کنا منذرین په لاله تل قذر کې کوم چګه چې بنیادم وای اګه چې الله واپس کینا اگر اټ کینا د دنیا او ځهانو کامیابی وتا ته نصیب شي انا کنا منذرین سي اي ارمان داته مسلمانانو په دیورځو کې کارونه چټي کوله زننن به مزدوري نه کوما دا ورځه به زغپل الله ته پچغه باندې ته روما عرب ماشاءالله الله دی ورلړې خوشاله ورکی د دې الله سوراز وا کوئی قدرداني کوي زکه خو په عربو باندې سره اوس پین را وریږي فیا یفرق کل امر حکیم پدې کې فیصله کول شي څون نو ځوانان چې زمما وازورید الله د پاره وسرا شي جوګ در جوګ د الله کورونو تر شي زنانه په کورونو کې الله ته چې ویوي فیایفرق کل امرن حکیم پدې کې فیصله کول شي هر کار چې د حکمت نه ډاکده دوله تخصیص تدې شپې ده دته معمولیش پنره په دې کې فیصله کولای شي په کتاب د ملایکو کې هر هر کار چې حکمت ولده وکمن اوروس زینو ها له زوجها وقد قضت ارواحهم ليله القدر یونه به د خوند لپاره به د ډول سنگار برابر شوي او دا د وا دې انتظام به خپلې له لېلهتول قدر کې بلی کرے شوې دای چې وانه وي استاد خاوند ملاقات به په دنیا کې ونه شي رضا سره ډېر وو شو پته نه لګي پروسکاره لېلهتول قدر کې زمونږ تارې بول علم نور بسونه کسانو ښایو زمامخه تده ایو دا خیالو د مرګ ری ویلا چې هغه وخت چې دغه مستقیل جماعت وو زمام سرنګل ولیلۃ القدر کې ایتدا پته راو چې لیلۃ القدر کې زمونږه د دنیا نه تلایم پته نه لګی سکارې زمونږ په لیلۃ القدر کې با د چا جن لپاره یې د چا بيماری لپاره یې د چا خوشالي لپاره یې د غم لپاره یې فیهای افرقو کل امرن حکیم دوکا باز خلکی اوپا دنیا بانے دوکا خرو امرم منہ اندینا دا امر دے زمان دے طرفنا انہا کننا مرسلین یقنن یومنگا لگونکی رحمتا من ربکا دا رحمت دے جانب دے ربستانا دا اللہ دے اوری دن علم والا دانا ہمار شباوا چکے دے شی دا زمانگا چگا او فریاد اوری اللہ یا بے آوری آبا ناوری او اللہ یقیناً آوری دونکہ علموالہ کم اللہ ربی سماوات والعرض چرد او اسمانو نو دزمکی آجد دے دوړو ترمین زدی قیتہ سو یقی اللرونکی لا الہ اللہ نشت دے حق دار دے بندگئی مگر دا قیوانلا دے جونور کئی امرگور کئی رفستہ سو رفز دا پلارانوستہ سڑنبنو دے بلکه دې له پښه کې لوبه کومه کې فرتا کې به او مت ات السما ته انتظار کوه کرا چرشه فزاد اسمان به دخان مبين ویلو کې کار سره دې له کنا سمرا ده بخاری 706 کې حغه زه کرکړې چې مراد د دنا قات سالي وا چې پما کې والو باندې راګلې وا قات سالي د نبی عليه په بدوآ نو دیو ته داسمان اسمان د فضا وا لګي لګي ا فکرې ده سړي باندې چې ډېر اوله غراشي د د اسمان فضا ورته لګي لګي ا فکرې نو فرض ته کې بیا او ماته امتظار کوا کل چراشی اغفیزاد اسمان پلو گیخ کاربانی یخشن ناسان پتی بخلق لران آزازابن علیم دعزابو دردناک ندی وید ربناک شفان الازاب ای اللہ لریک زمگن آزاب یقنن مغا ایمان لرون انالهم الذكرى سرن کي دیش ديولرانه سيحت او راغره ديوته رسول کرا بیا واوړ دل زدنه وقالو معلم مجنون اویل صدتا تعلیم ور کړش ویلې ونه دي یقینا مونږ لري کوونکی دازاب یو لږه زمانا یقینا تاسو بیا واپس کیږي کفرتا یوم نبت السلطه الكبرى دینا مراد بیا دبا دا بدر غزا دا شیئ اللہ اپیوال قاسالی را وستلا قاسالی نرستو یو منبتشو پاورسی حملہ کمگا البتشتال کبرا حملہ لیا چورس دا بدر دا انا منتقمون یعنی منگا بدل اغیستون کیو انتقام اغیستون کیو یا توجيه دې يا تا شوړه چې له دوخان نه کم دوخان سره راقاد سالي په مکه والو او دوخان دې استر کوتا لګيا لګيو قاصاري الله په مکه والو راوړل مکه منته ستوي دي دمه توجه چې دوخان مبین نا د قیامت نا مکه بيو لګيا راشه په دنیا د علامه د قیامت دا او کله چې دالوګیا راشي مامینبانې به دون سر کوي لکه د زوکام او د هر بدینه د کافر دماغونو ته پهپزهه او په دماغونو کې بهنه وي او د د دا سر به داسې لکه وری شو پهوربانې مش لکه تا چې پهوربانې ووری شوی دی نوه دا شووه. یوما نبتش فرطقی بیوم تحت سما بی دخان ام مبین و لوگی خکارا بانده کارا لوگی ابا پا دنیا راشی یوما نبتش البتشت الکبران لوگی با راشی پا دی دنیا بانده دایو علامه بای یوما نبتشو نبیات سا مراد ده دا چه کلا دالو گیا راشی نو د قیامت دا پارا یو قسم لتنهید دے یو من ابتشل بطشتال کبرا پاورت چه هم لباو کمنگا هم للویا چه قیامت دے انا من تقیمون بدل غستونی کیو جا با قیامت راشی دوانا توجی معلومی شی رو را کدلوگین اولګه او قات سالیشی نو یوم نقتشون بیا مراد څه شې دے ورځ د بدر او کدلوگین آینې لوګې شې چې د قیامت نه مخکې برازي نو یوم نقتشو بد شتل کبران او بیا مراد څه شې ورځ د قیامت ولقت فتن قبلهم اپتا کې سر امتحان کړه موږ مخکې د هدیونا فقوم د فرعون او راغله او ته رسول عزت انعدو الائی آئی بد اللہ مسار سلام او انعدو الائی آئی دو مانے دید دیدی دادا ادا کے ما تحق دلال چی ایمان دے انعدو الائی آئی اذکای ما تا حق اللہ چی منده او قبل ول دعوتی عباد اللہ اے د اللہ بندګانو یو معنا په سو باندې د یو انا ادو الیا سلمو واطلقو بریدل ما سرا برے دل ما سراۓ عباد اللہ دلاب نگاں سے بنی اسرائیل لے ولیدے پر قبضہ کے ساتھ لی زاستا سرا پارا رسول امانت داریما وا اللہ تعالی و علی اللہ سر کشمکاے کوم زرا کر امتاست بدل زا پنا وران په خبر ربانه استاد سره باندې ا ته ترجمه چې تاسو ما په کانو باندې وله چې دیاله موسی په کانو باندې संसार شي لم تو امنول یو کتا سیمان راولې په ما باندې نه معنا جدا شي نو واځو کو قرآن راطا چې کیننده خلق دې قوم انها اوله قوم مجرمون یقیننده قوم دې مجرمان فَأَسْرِ بِعِبَادِ اللَّيْلِ بُوْزَا بندگان اے مُسادش په انکم مُتتبون تاسو په سي بدر تل کې دئشي چیکره دریا تور اسې دی مُسا دریا دې پو همسابا نه واو نو اترو کل بحر رحوام پرېګ دریا کو لاو ته انهم يقينندور <تصفيق> جوندون لهکر د مغرکون پدې باندې فیصله د هرکې دوشوي الله کم ترکو سونا پرخو دلیو د باغونو د چینونا و زرویناو د فصلونو نا و ماقمن کریمو د زېلو عزت مندنا ورته عزت منواي څنګه زین الله تعالی <تصفيق> د سامانونو د و نعمتین معنی ته و نعمتین سمانه وکای او دا سامان نو د آرامنا چې و دیو پې کې مزه کونی کې مزه اغستونی کې کبالک منافال بهم کذلک دا سکانې مې ور سره وکړې اپ میراث کې ور کړم غادي ولاره قمبلتا اسرائیلی اندولوسیکللی چې بنی اسرائیل میسر ته لا واپس کړو بهر کې ابو حیان همداس ویلی یا الله دی واپس کړ دی په زمانہ د دا داود علی السلام کې خو یې ظاهر د قران دا, دا دی چې بني اسرائیل لا واپس کړ دی کتاريخ وایي چې نه دی واپس ویني تاریخ د قران په مقابله کې څه فما بکت علیه مسما او شوارلس لکه خلک په یو ځای کې الله استا ختم کړه خلاای فما بکت ونجلل په دیو باندې اسمان او نظمکه او نو دیو د مهلت ورکړې شوی نا اسمان هم په ونه جړل ازمکه هم په ونه جړل معلومه ده شواچ مؤمن ملشي نو اسمان جوړي و اغه نه کملونه د دې مؤمن چې په نه لارابه خسته عامجونه راتللن نه غبن شو اسمان جوړیز مکه جوړی الله مګو عالم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی کې وچا تنو هغه ته نبی صلی الله توسیلم ډډه لګوله او, آو واعظ وکاو چیم این بار جوڑ شو نبیر اسلام این بار تربتروان شو چی روان شو اگو چی تنی چه شروع کدی محبوبی آدم سلخف تمام صحابهو داگه دا چه بخاری کیو گوره درمبر خدا صلی اللہ علیه سلام راگه اگه کی ونیولا دلاشکلا شپگ و میاش تو پوری دددد جڑاوان سو میاش تو پور روایه شپگ و میاش تو پوری دددد جڑاوان قران پچی زمکه جاړي آسمان جاړي پرې کامل اکامل پچی جاړي فما بکت عليهم السماء والارض نو انا جلل قد اسمان او زمکه وما كانوا منذرين اوه ومه ومهتز عرش الله من موت حالکن و عرش الله من موت ها لكن سمعنا به الا لسعد ابن عباده يا لسعد ابن عمر دال عرش په اومړي باندې د الله عرش نه خوزیدله مگر صرف د سعد ابن عباده يا سعد ابن عمر په مرګ باندې د الله عرش لته فما سماكت عليه السما والارض یا قران والا یا دین والا دنیا کې اگر چې حیثیت نشته رې پتا په څو څو نه जाړي خوځم کې واسمان خو پتا په څو جاړي کوي پتا باندې څه کوي نیک عملونه هغه ستا عبادتونه هغه ستا د شپې شو ګری هغه ستا د شپې د شپې هغه دردونه سما بقى تعالى هي السماء والارض وما كانوا منذرين نو د یو د مهله توار کړې سونه ولکد انجینا افتا کیسره خلاص کړم غ بني اسرائيل دا زاب رسواکنا اعزاز چموهینو من فرعون الا چې تشاره مخلاس د فرعون یقینا وه د من المسرفين لوی کولا د زیاتیکو انکو نو ولا قد استرناهم علی علمنا علالعالمین او پتا که سرغه ورکړو مونږه دیول علم دو معنی دی ولا قد علی علم او پتا که شرمغه دیولنا علی علم سر علمنا على العالمين فمخلوقاته د خپل زمانه یعنی په هان خلکو په خپل زمانه کې په هانمو خپل خپلې په نهي کاروان اغيس يا ولقد اخترنا ورکه دې مونږه دیول را عالمين سرا د علم زمنه به انهم شيقنندو فساد ياندي على العالمين ومخلوقاتو دخل زماني وآتيناهم من الكتاب وارکڑو مانگا دوتا ده كتاب آياتونونا من الآيات آياتو إن إن هي إلا إن هي إلا ده آياتونونا آغا چپائی امتحانو خکارا انها أولئي يقنن ده خلق لياقولون خام خواواي انهي إلا موتتون الأولان انهي إلا موتتون الأولان نده د اگر ماركزم روم بنه ده سراب زمونږه مونږ باندې مارګ یعنی چې پایې پسه سراب بیا ځو نه شتدي او ما نه خو به مونږ سرین نه مونږ د پرتکړې شو نا فاتو بیا بایناره ولې زمونږه بلاران کئ تاسو رښتینی ایا دیو غورا دی اهم خیرون ایا دیو غورا دی یا قوم تبا او آئی کسان چې مخیر دیو ناو حل اکڑی اومنگا دیو لرا یا کلنو دیو مجرمان اومنگن دی پیدا اکڑی اسمانو نوزم کلن اگا چه دی دوانو ترمین زدی دپار دلو بو ایا دیو غورا دی یا قوم تبا قوم تبا نوی ساد دی کنی ابو کرب دا وڅ واکال اولان دي د نبی رسول الله نته ورشه و دې انسان نه چې په دنیا کې د دین اړائش کړي توبه وې شاهه رباني ته ګور تاریخي واجبو وکړي وړ دې چې کلا د وسر اصلورو سوهه مادي او دې په یو دورباني حجاز مقدس عرب اتره غلې وې کړه چې دیو په د عرب تیرېدل نو په مدینه منوره باندې تیرېدل دی و شو په دې علما ویلا کم شو او د مدینه منوره د حالات ولیدا د مدینه منوره لازمہ کوي ولی کوم پیشن ګوي چې په تورات کې په مخکرو کتابونو کې وا شته چې کجورې به نبی رسول الله صلي الله علیه و پیدا کې د شي شکرودي علاقه تیر چا پیرا په مقدس کې به پای کې ودا سې زې دا سې زې به مدینه منوره ته چې دیورالل نو دي علما او پخپر مینس کې ماشا الله لوی ماهرانو دا خبره چې هغه انسان چې رازینو هغه دا ده دا ده ويغه علما د تويره چې مونږ نه زه او تزه هر څنگه زمما رفاقت پرې زما زمما مرګر ته پرې دی په تعجب یې له تاسو ديږي چې څه کوي او ویلا چې او پیغمبر راه روان را دی په دنیا کې چې ته محمد عربي وای صلی الله علیه وسلم او غالبن داګه د دا هجرت زیداده نومغړه داګه دا دا په دې دا هجرت په زیبانه شداد هغه د پاره یو قسم نه د هجرت زیبای په دې ځای کې باندې انصار دا غي شاید چې زمونږ اولاد داګه پا د دا پاره انصار شي کومه نه شو آره ډېر نیک دلا باد شاه د نبی سره صلوات و سلام غایبانه مینه داګه سره پیدا شو ځکه چلو رسو علما وغې ته تذکر وکړم او د نبی سره سلام باندې غایبانه ایمان راوړې او یو رات کې تاریخ کې دا راځي چې خلکو له کورونا جوړ کړه یو دوه منظر یې کورې جوړ کړه چې دا به هغه پیغمبر کا چر تر راغې نو دا دو منظر کور دا غشاو تاریخ کې وسلم لیکي چې ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ لاره باندې غلو علما او اولاد کې ده او دا کور چې نبی رسول الله اوخه اوخه اوخه تویه چینه ها مامورا د تامر ده نو هغه مسجد نه بوي کې خرتم کې ښا اب یا پاس دا دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نحو پسحن که کینه استا دا دام غالباً لئی گمانداده تاریخوای چه دام اقا کور اگر اگرچه تبدیلی با پکیڈیرہ را گری بلی دلی بای سنگ بای خواقی دا ابو ایوب انصاری دا کورم جو منزل نو کدا ویری چې نبی رسول الله و سلام د ابي ايوب په کور نه راغله بلکې نبی عليه الصلاه والسلام خپل قرباني راغل دین وایدا باید نه دا او کله چې د دې زینا داني دلا بادشاہ و رښتته دنو جوړله او یې له چې دلا زینو کې زما هغه نبی چې تاسو یې صفات بیانوي زما مخه مخه تکیږي و بہر حال د یمن بادشاہو لغکر ور سراوان و ایدیروانیدہ او جړلې په دې جړا جړا کې دغه نبی علی صلاتو و سلام په مدحه کې سویل يم دی وای شهیتو علی احمد انه رسول الله بری نسیم شهیتو علی احمد انه رسول الله بری نسیم فلو مد عمری الى عمره لکنته وزیر الله وابن عم زгаваه کومه احمد صلی الله علیه وسلم ده الله رسول پاکیزه روح والے ارمان کا زما عمر ده عمر تر سے دے لے ماللا دونه زندګی را کړه و چې ما محمد صلی الله علیه وسلم لیدلې و لکنت هو وزیر الله او ابنام زبداغه وزیر و زبداغه معاون و زب بیا با څنګه و و ابنام او د تر بچي به و وجاهد تب سیف اداه او زګه علما ورته ویلو چګه سربدا سي تاسه سخت توبه نیباګه دم کینہ داغه بام باندې په سخته باندې دشمنان باندې زیاتی زده وای وجاحت تو بسيف اداه او فرشتو ان صدری کل لغم ما بدغه د دشمنانو سره پتور باندې جنگ یې دے اما بدغه د مبارک سینره ټول غمونه لري کړي وخرمان چې زو به ونره سمنو او کله چې ته دای ویل او سترو کې وښ کې او جوړل او د مدینه نن رسخه ته دا دوه خلکو ته پتاواد نبی رسول الله درنه پشنګوي په دنیا کې او هم خیرون ام قوم تبا اي دي ور دي قوم تبا والذین من قبلهم آكسان چې دویونه مخکيو اهلاکناهم هلاکړې اومګه دی ولرا یقینا دوی موجرېمان او موږ ندی پیدا کړې اسمانونو او زمکا هغه چې دوی دونو تر مئین زدي د پاره د نوو موږ پیدا کړې د دوانا مگر د د حق لیکن اکثر دویونه لا یعلمون پهږينا الا یوم الفصل میقاتهم ان یوم الفصل غدے زنا والا تر اخرہ پر زمباب دے تخویف اخرہ و تفصیل دے مشتمل دے پدیار ل سمور وانی بیا بشارته اخرہ و دے غا مشتمل دے پدیار ل سمور وانی یقینا روز د فیصله میقاتہم اجمعین مقرر و زده ادا پونډ وانی یوم لا یغنی مولا ل مولن پداورز باندې باندې شدف کوله یو دوست به بل دوست نشه نو د یو سره مدد کړي شي الا مرحیم الله مگره سوچي پر رحم کی په باندې الله یقینا د الله د زوره ور رحم والا وذجر میانو قصوسی قران الله بیانای یقینا وند ذقوم طعام الاسد دا توام د ګونګارانو دے اغلی فل بطون پشاند تانبیو لکڑشوی پگلا ہوا تانبا جوش باوئی جوش گیرڑو کے پشاند کغی غلی الحمیب پشاند جوش د گرم و عبو خضوحو الله و خضوحو و نا سیدی لرا فاطلوحو راکا گی الى صوائل جحیب نز د جانم تا بیا وګورځوي پاسا د سرونو د دیونا مین عذاب الحميم عذاب د ګرم او بو وایبل زقوا سکبری ادم انک انت العزیز الکریم یکن انت ډیر زوره وروي اړه ریزات منوي ځان ته ډیر زوره وروايا دا ځان ته ډیر عزت منوایا مشته پزان نه پرې نن دا سزاگانه و سکا اِنَّا حَلَزَا یَقِنًا دَعْمَان كُنْتُم بِي تَمْ تَرُونَ عَلَى صَدِي چَوَيْتَا سُبَدِي بَانِي شَكَّ وُلْمِكِ دَا دیارلس امورو بانِي یَرَدَ قِيَامَت و اِنَّا الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ اَمِينٍ یا کِنَا الْمُتَّقِينَ بَاقَ زَيْدَ اَمَنُوِي امن بای امن یارِ بَنَي خَوْفُنَ بَنَي تَرَخِ بَنَي نَنْدَا چَلْدِهُ وَنَنْدَا فِي مَقَامٍ اَمِينٍ مَعْلُومَ دَاشْوَحْتِ اَمَنِ داد اللہ پا کی عزیب نعمت دیت إ المين في مقام آم في ج وي پज پچ ک يس من சندوس அب نريري خم و اوغٽ خم مق بين ي ت مخ مخنااس متقابلین وای ماشاءالله په جنت کې طرفګانای نشته دشمنای نشته حسادونه نشته بغزونه نشته کارونه نشته مقامکبیا ہوتا بل تناستی په تاسو کذالیک معنا انامنا ان کذالیک دسی نعمتونه په الله یې مونږ یا الله مرګره به وسو کې اللهم زوجناهم بحورين اڤنیکا سربر کو مږ دیوته حوری ورتو سترګو والا پنا سرکتونکې پر خواوندان اوته یالانو خوراق په می سیدونه فیع دیو با بلی پدې جنت کې ویکل فاکهتن امنین په هر قسمه می ویکل فاکه په هر قسمه می امنین پامن یا الله هر څو ډېر دی مزه چرته شهري خوننشته سبب نه اي اليلها زو كون الموت نبسكي پدي کې مرګ دلل موت تل علماء گر مرګ روم نه هغه شکله بس مرګونه بنئي و وقعه ما ذا بچ وو ساتي الله دي اوذاب د جهنم نه فضلا من ربکا دا فضل دا اللہ طرفنا ذالک اول فوضو لازم دا کامیابی لویده یقیننا سان کڑی مونگا دی لراستا پجبه بانده دیده پارا چه قبول که فرح تقیبو تی انتظار کواں دیده دا عذاب دیم انتظار کواں ان که دی یا سور انتظار دی ګورو چه خیر تس چل کیگی سوپو مزو پا چرچو کی دا غیج او شوق د کړه او نو د زورانون سره د غي زندګي فرتقب انهم مرتکبون